ere bihotzaren geografia ezin da mapetan jarri. Harmonikaren soinua, udazkeneko basoak, ibaiaren burrunba eta norabideri gabeko urratsak. Poemak sutondoan idazten itueneko bertxoen ardogorria eta orduko presentzia bero eta barkabera baten sentsazioa, Bizitza ninoiz desagertu etzei Ez guztiz behintzat. Pachi esquiaga. osti alainoan sartu data eta ez daki auria nola egin. Lagunduko diozu? Euria egiten. Hori da. Ostadarra ateratzen eta orduan lagundu zieten auria egiten. Hir urteekin mila vuelta ematen dizkizue. Eh? Dudarik ez egin. <laughs> Kaixo dangetorri. Itzakala. Hitzaren ahots ekaitzera iratigoiko etxea. Teklatzenoian. El eder. Hita nigarandem borako shua. Ailia birniki eten eta beriala ekin. Gaur berrartu egingo dugu haozkotasunaren gaiak, ipunengaiak. Mai gorostiaga John Martinez txik eta Maider altzelai gure genitza egiteko prest. Baineko, Larun bat goizone ipunak, kontatzeko prest. Eta Kulturak eta kasu honetan ipuingintzak eta oskotasunak ez duelako gelditu behar Iterraezagunttari Hiru lagunak ez mailaren bultaraako goiz polita aor za. Oso polita. Akoaren inguruan eta itzaren inguruan biltzen garen guztietan bezala. E, fauna txiki batean, zer handia hundia, sartzen da, kabitzen da? Fauna txiki batean, fauna hori sarasu suatarrena baldin bada, denak abitzen da. Aste hontan iritsi da, kantu ederraue, lederne, belarri bihotz eskuartera, zure oparia, eta gustora du? Bai, nik uste edo nor gustora jasotzeko moduko oparia dela ezta. Nik stagite 13 malo bat urten ituela, ez? E, gozatzeko aukera izanuen Jon eta Aitor Sarasua anaiek gure eskura jarri zuten opari ederrau eta hainbat eta hainbat aldiz, ez? Entzun gozatutako kantak dituzte diskoan eta iruditzen zaiz ba, elederrek ere asko gozatuko dituela. Saltarina datse pecha eta izu gabirigarroa. Okilak lanakukuak jana, mozoloak lozorroa. Ozpeletara bat antzen dabil, txorien txirri txorroa. Euskal herri jabi urtu zaigu, Arano heria roa Arano heria roa Aranoetan aranoena lege sarberrikoa egozabalakxa belerdena ta arrasa komokoa zaintzen du bere esparrua ta maite du bere txokoa barra noa undi txuritxuria erre atxe honekoa RH... da, disko osatzen duenak? Bai, eh, berai eksortutako letrak dira eta gero ainbate melodia berri bat arren beste asko erriko jagoak dira. Espezieen bilakaera bazkak dunon bait gidatzen Molda beharren Molda beharrez Erdi olo biurtu zen Eta gerostik badunaiko lan arrautzak zaintzen urrezko arrautzak zaintzen. Olo txurien zirink iratxez, txito petralenak mindur. Ekialdeko aizeberohak, egoak berriz harindu. Gerostik hemen zuri taxunak, Akarrik eztu agin du Aro beltzak mendig gainetan bere bidea egin bere bidea egin Harra nobeltzaren mirar Iparraizea ez da nekatzen Egoak nekatzen dira Begiratu anzakon Iparraizea ez da nekatzen, egoak nekatzen dira Hori esan inberda, Zderra eh? Egon aldiak egiten ditu Bere atzaparreiben eta zeixamurtasuna eta goxotasuna kantuan. Zekantakera. Baskabideak, bazkabideak, nori berea da maio. Arran hotxuri erdi oioa, da bilarra utzen karraio. Beltzari berri partez, Atzaparra zaio Txori txikiak non baitez ginen Arranotarako jaio Arranotarako jaio Fauna txiki bat bertxo berritan Joneta aitor zara sua. Urrum nera goaz baña atoz Baina Egan egiteko Ez inoiz Eguzki argitan Hautsak izan Urriegi gaude Ez hurretarako Urriegi gaude baina Edo zinet jeten Tindaneguan Eruskiera argitan alcha Ekaitz edozein etxetan, neguen ezin da guzki argitan hautsa izan, baina edozein etxetan eta edozein herrizokotan eta natur naturbazterretan e, ipunak presente izan daitezk eta hauzkotasunerako e, tokia egon badago eta egin egin behar diogu. Bai eta hauzkotasuneren bitartez eta hitzaren indarrarekin posible da ez hautskustiak e, astintzea. Maigor, ostia gakaixo eta hongi etorri itakara. Kaixo bat ermoduz. Maigor, edozen e, txokotan, izan dezake kabida, e, ipun batek, kontakizun batek, istorio batek, partekatzeko atzeko daukagun, kontu durek? Edozen txokotan, edozen momentuetan, edozen ekin, <laughs> ba, ipunak leko guztitan, nero eh, presentzea izan bardutera. Bu, mai, um, marxoan, bete go mai ibeteak luze jo dira martxoan bete betean eh harrapatu zuen oso zikoa itzialdiak gogoan dituzu momentu hauek nola oroitzen dituzu orain urritik perspektiba hori luzatuta martxo aldera ba bai bueno astezina ez uste dut denok dakigula nun ginen eh, martxoa berdin <laughs> eta bueno a eta goi da segiñeanean, ube kontatzeko adibidez Carolina Rueda i bo encontraría burechean zegoen, saio bat egin zuen beste lau bat egin martituen aosago jaialdian bat eta eztaro batetan jarzuen eta gelditu zannen ineser jabe, el origen beste jaialdi gustia. Ube ja kontatzen ko hori ezto no pasa zuve, beraz abai, gogorra, es batetan dena gelditu san, ezkerra basore sozialetan, sajarituen iñuña kontatzen, ba poñia ke che para aldalcan. Está bueno, Judas que es que era que es que era orístico de lechar y esqueta, todo esa cue de cherva, pero escuras tan luz, calle de gente, es bueno, posicable, pues el cuadro de Michael Klein ver escuratseko, verdad mera que aldatuta, Kampotarrak Carrilloarrean ba erabeki dugu ba, hemen bizi diren kampotarrak edo gutxi batzu diamen bizi pa ba, dira, e, eta gonbidatu dugu ba, toki hori naziatzeko toki hori es galtzeko e, eta bai aurrera nola lana e, esaten egun bezala lan irukoitza emaitza erdia lortzeko baina bueno horrela tokatu zaigu baina kultura eta kasu honetan e, ipuingintza ta ozkotasuna ezinda gelditu zta ezagelituko inaite gukurezkoetan ahongustien gode burrukatzeko eta jarraitzeko gauzak antolatzen, ekintzak egiten, e, publiko gutxigo, publiko gutxigo, izkantzak, izkantzia, kulturan demostratu aldala, demostratu deuek posible dala, eta, bueno, kasurik ez daude ekintza kultularetan, eta horre sinalean agaraz. Horidat, transmititu, naideazuen, ez da hartu barreko neburri guztiak hartuta kultura segurua dela eta bizi bizirik behar duela? Ba, bai, bai, eta jaitu berdula, ba, atzokoa didea zen, atzokoa talmen, inez bengoa etorri zen, eta pase oso bat egin beharrean, ba, iru aldiz, posepazen motzagun, zuen, ogegin dutuko pase bat, hiru aldiz, orduan, e, publikoa, ba, bueno, txandak alator, txandabat, tarbitzen dira hulkik eta guzti, prestatzen ari garen saioa, eta beste, txandabat, e, esforzok egiago, lan iruko itza, baino alda, alda eta, bueno, bete ziren iru paseak, eta jende oso posik. Eta hori, ba, demostratzen, demostratzen, da, la, igual konbentitzen ma dego askotan instituzioe, eta eh, nik ari, ego, eh, aldu gula, aldu gula, zutzi bertan bera, eze dut, bentsatu nola egin. Eh. Egiteko modu berriak, deskubritu berdikogu eta asmatu berdikogu eta kasorit, ati sortuko dira etorkizunean, beste egiteko modu batzuk lehen egiten genituenak ba, altatuta? Hori egia, da, modu berriak esaten dugu, egin, berriko, eta, askotan, bueitatzen gara, ez, nola editen ziren momentu, gara jo batekok, ezate bateako, guen adibidez batzutan alkiak jartzen diga, multa familia gara, irua holki, orla familiaak njuten bat, bat Hila, eh? I, i ulki, hola, zara zan gara e e e e e... letima, iargarrekin eseten zara, guen e... urte bat, zan eta hartzen zan ikuskizuna, eta hau da, venga hume kaurrea, eta hurrazak zara. <cif> oka gain, bebe da bereskuratu de buru publiko e familia Rorios, burazu ku mekin batera egoten, e, ipuinekin zuten, eta ikuski zen, ikuski zenekin gozatzen. Begaz babarum badago puntu bat, eh, bai konektatzen ari zaigula zerbaitekin, eh. E, mai, oantxe zentratuko gara, zikloian, antzestagun, kontatuko dugu entzulei oraintxe bete-betean zertan ari zarete, baina pixka bat berri batzera zera eginda aipatzen genuen ez da martxoan alako etenaldi bat izan zala, momentuko alako zaplasteko bat jaso genuen denok, baina ipu ingintza e, etzela gelditu eta horreren lekuko Ba, egintzen duten alegina, egunero egunero e, ipuinenek preentzi izanzaten komunibean eta esaterako hemen segura irrratidan e, egintzen duten ez da legin hori egunero e, irrazia den oinetan ipun bat egontze du. Ba bai eszkertzeko admira segur erratia horre egotak <laughs> beste bizizar bai hor egon ziren kasere so sozialetan lagun piloak, Ez zira baten zan, barrun gen euken egin dako lan noria osa hoja jaldika iteko, eta ez, ez genuen irudik atzen, umeke quarentenan etxean, eh, atera gabe txetioan mesi, gu, haile gara, ez da nola edo ala. Eta, bueno, zari sozialak ba, askotan kritikatzen dugu, leona ere badaukate. Eta, haziginien, bada, dugu, bideazan lehenengo pausua zan ipuinkontalari ekin, pezabetea bereteko, eta denok batiezkoa, nola doela ditxi behar gara, eh, nizatua gaiago izan ziren, esku bakarri, eta aukera, beti proaktiboak ez. Eta, bueno, haziginien, bapaten e, eskola, bueno, irratiak, bidearen pausua, bueno, zuekin laguntza zembrezteko asan ez, ayogatzeko leku guztietara eta iruaren azire meirakasnetez, kuk irakaslekin eba, eba, kapela, tentzeko modukua egindako lan, noa, ikusten ikustan duguna, joe, prekaretasuna eta e, eta hoi ez e, e, ikaslegen kopurua, ez berratioetia jetxi, eta joe, gogorra oso, gogorra egindako e, e, oza, kriston lan hain dute, esfortzu irukotza ez, ade gehiago eta gainera hoi, e, ikasteet eta koblokeetan, eta zabaltzen gure ipuinak eta parte hartzen irakazleki ipuñak kontatzen, implikatzen dira humetu hidaltzen ipuinak eta, bueno, eskerra, bueno, bizirik gure bihotza beintzat argitxo zegoen gure bihotza ipuñen bide. Antzestaune martxan da, beste urte batez, e, dagoeneko badira batzuk, eta badoa aurrera e, aurreko baten ikustenituen, San Gregorioko frontoiko irudioso ederrak, aipatzen zenuarenaren hilduketik ez da, gurasoak eta semea labak elkarrekin multzotan, eta frontoitzokoa betetau da, entzuleak presente daude jendea, gogotxu dago lakoetan parte hartzeko ez da. Bai hori da, bai, eh? gogo daude, gogo daude, gozak zekekekekarra egoteko, azken ean ea, antzaz lanak, e, ipuintzaioak, e, ez diabakarrik e, arte produktu bat, ez? Arrega da, bat ez ere hau zuretan, hori txikietan, hori, hori, menuzkale, benazokago iriburu superaundik, hori bai egiten du e, komunitatea, elkarri zita ez? Da, momentoan nun, elkartan zara, zure bizi lagunetien, eh, joten zara, ordulor lor de malenago, eta goten zara, eta oso kuriosu da, orten nola, distanzean mantenduta amazkariak eta guzti, baina ez da gaitzen, eh, puntu hori, eskribu, eh, esan da sapegula, eskero eh, oso tukun, eskero eh, proaktibo da guela elpulikoa, eh, lengo gauzak, el diri, elitzen dira entzulteko gurea holkuak, nola sartu gara, nola hidrojelak, xerin, nola tera behar dira, pazientziarekin, igual ikuskizuna zena bosmin ditu eren hasiago, berdin du, baina denok argi eukin nola jokatu gerteko ekar. Eta, bueno, ataunen izan dugu, hauzolan na, de, ni betizaten dut, eredu ezela, eh? Nola, laguntzen dute beste eurtenan auki jasotzeko, eta eta orten, alditzen diabe, idazan, gogo e, kuk jasoko itu, kik daiz, haorten ez, haorten da zai, <laughs> gara beste modu bat ez, baina intenziori laguntzeko, eta hauzolan hori mantentzeko, bueno, ezpertzeko azora garria. Antsitauneetan, autauneen dagoeneko bi biekin zaurrera eraman dituzue, aipatzen zen atzo Ines Bengo arituzela, e, lanaldi giroko hitza egiten, oraindik gelditzen dira beste hiru e, ekimene ekitaldi egiteko. Konta guztu pizkat zer datorren urriko hilabete honetan zer egonden eta zer datorren e, atauna eta zer izango duten bertakoek eta ingurukoek gozatzeko. Horozendau, oh, ba, bueno, urrengo spiralen dia camasei lauterritan eh pues ni el balandiar en la escuela taldea circo txosko iba oskar eta arrien eh eusko galegoa, santjategu eta circo altenute o bueno en lascendita acrobaciekin por te que van gainean, estar engañan eh artistas en la cueva y tai isaten la unidad esa eh, trata eh, con ese eh, voluntario que sinjatea E, Ojetuak ez unha pasa publikoa lidero goikatzeko. Orduin, ikuskizun asko, ba, ba bueno, moldatik abat, e, e, inizando arduz ez. Eta, bueno, haueka e, dibidez badakik, moldatu dutela gauza pare bat, ezperstio goeanako, eta, bueno, kristalan anagoa txetik, e, oso graciosoa, parla batzu botartzeko, eta ikusteko azitkoa, e, lan aeroak, e, akrobaziak, eustez gozartuko dute eskolan. Eta geroia pasatzen gara hiako e, geita bost igandea, bueno, gure e, uda honetan prestatu genuen ideia batzala txangozatur ikuskizuna. txangozatu mu karo nola publikoa ezin da pillatu leku konkretu batean zuiten dugo ikuskizuna, e, leku ezberdinetan egin paseoan de zela txango bald da. Horluun publikoa dator hasiko e, da baran museoan atxaldeko bostetan. Eta hortik aterako gara eh, txandaka, eh, jani asko baldin bada bat, txandaban bostetan, etxetan bosterritan, eta egiten dugu bueltatxo bat. Eta gunez gune, dira ikuste bat, eh, ipuiniak maide erralzela ekin, zirkoa eta klaunpizka bat izango da bai e, Eta ja bukatzeko aurtengo eh, antzestauna, ba aldatzen laguntzen taldearekin. Birritan bortxatu ikuskizuna, ikusi bezategu eh, antxokian, erdi antxokian, hilak ogeitamak. Ikuskizun honetarako, bai, eh, ez unbestekoa da, zarrera hartzea lehenago, edo behitzea, errezarraitea. Zarrat, izelena hori mugatua izan behar da, edo barruan da dako. Usta, uita, rogai bertzena behar izan behar da, sarrera hori, edo... Edo reserva hori. E, izu garritzkoan, zes lanakartan digutena, saioa eta txiki, e, bueno, txiki batzutan ikusi deua, e, bakarizketa dagoeste lanak egiten, saioa ikusi deua beste formatuko txertia egiten, nuz e, bezpez, nukizton no, deno, Existon aurreko lana, egin dute ikorketa, eta, eta, eta non la forma enmano ni, laia oso potente, seguro gero txiki casaldo kodula, e, nundi ignora eta zer gara ixortuzan proiektu hau, mañan nire ustez narezi, narezi kuskizunan. Oso proposamene ez berdinanak gau da mm, gustu ez durintarako aukera, heldusia e, ba, gotzte eskainia, familian gozatzekoa hori e, garrantzitsua da ez da bakoitzake nahi duen edo gustuko izan dezaken horretatik aukeratzeko aukera izatea. Bai, e, hori da, eta menude guztazioan bezala, esago no, denak daukagu gure gustuak eta denak askotan sartzen dugu ez jakintasuna batean, esako ikuskizun guztia esaku berean ez, dipuina guantzako eta ez ez dakit zer e, antzakia gara bai e, harraro baina bueno, gero barruan bai daude estilo ezberdinak kontatzeko modu ezberdinak publiko ezberdinak hau galtzuk esan dezakezu hau, manai, hau, etzai, interesatzen baina ikuskizuna bai ikusin nahi dut, bai interesatzen zaita jagatik, formatunatik en, nere uste zurte zurte, zurte nabaritzen ari lan hori, ez atzeko dagoen lan hori, ereiten eta zitzen eta bueno, bihurtzen ari gara publikoia, publiko ya selectivo Europa ba, tirossen eta gu programa txallengezena zela, ba, horretan ego gaude ez laguntzeko laguntzeko eta ba besteko aukera horietan sintaneguan Eguzki argitan faucha izan Ataunen antzeztaun eta atolosan zikloia mai hurrira e, ez da mugatuko, urrian dagoeneko e, osatu dira biekitaldi, baina abendura artebue luzatuko da zikloa, zikloiaaren zikloa. Bai, bueno, zikloia bere izenak esaten duen bezala, ba zikloia bezala da, eh? urte bakoitza, bueno, moldatzen gara, segun zer dagoen, berez formatu txikiko eh, anterki jaialditxoa da, Eta horten, ba, bueno, alde batetik, ba, bagen dukkan, edamadotzeko e, antzerkiaztean, e, karri bergen unkurtzel poltrona, paiasuzin fronterazeko fundalorea, eta, bueno, e, paiasun maizu bat arreferente bat gure munduan, eta bertan bera gelintu zen maiatzan, eta horre duen eskuratu nahi genuen. Eta e, beste alde batetik, hau zahobarrun, torosako ekin zena aldean, e, jo, hausko narratzaio eta paketa berreskuratu behar genuen. Hurtan behin, elkar funkar claro. euskal horriko itun eta orduan hori, bueno, saiatu berdine mantentzen. Orduan hazigin, ahi forma matemazik loia bere zionik, eta astean bueno, encaja sin duda nada en eh, cuadrante han hau eta bueno, poliki poliki ikusten dena. Eh, momentu zoria Zarba Kamala i zango degu euskal narratzaileen topaketan, nun gara mantentzen en eh, segoena, eh, bueno, taldia kisango degu, dos persekzioak i zango direkin, dira e, taldia kaorten, torok dira Iñaki Karretero, Mikel Sarza z eta Peio Minneiria. Pero esan el beste persekzioak Ba, askotan, ikuinko entelari ezkapaten zaigu, eh, publikoa, eh, ahian dago, azpenzer bat, edo, ahian dago dislesiko bat, edo, ditsun askotan, edo... Por exceso, por defecto, ez, metzunen gajartan nena focortan, eta dan estrenzatzen egu este público guztia, eno beste batutan ordez, buf, e, ez dukazo ingoni, eta centratu kon ez beste tanto. Eta oso interesgarria, e, izango ziren, zaldiak, bañe ki karezeretik izliziaran e, e, iburuzariko da, nire zara e, zatu, ez da zerenka, eta, bueno, bizo dizeko aktorea, eta oso, oso ezaguna da, eta pello minería baitzulezela, Ba, Beraien percepzioak ipuin munduan, ezagoskotasunan, eh, segura beresgarria ipuin kontalai guztionzako eta segura askoikaziko dugula esperintzea honekin. Itzaldi hauek, korrinatu zaraude Josimarikarrerekin, beti bezala, eta pera deongola, ba, gai jartza ir bezala, korrinatza koordinatzaio bezala, e sola saldian. Hau, eta kero deskansito bat ingo dego, beti bezala, eta kero datore, kardeles García domingo herriu el carreres, bueno la jaramia taldekoa buonero bueno familia batetik egon egontzaia gure jaialdian eta horten da hori nona kanpotarak ezin dego ekarri printzipio seguen polynesiako e zerinripol baina kanisune uekarri e guena zaruan eta bueno izan di bueno beste maixua ez ba carreles egon go lagurekin ipuña kontacta na forma mugatua hori bai eta gero bueno arratsalden ba banatuko dira urrezko kalabazajaria Momintuz bakarrik dakiguna, guna, haotxak eh, puntu eus jasoko dula, haotxak puntu eus bueno, indako lanagatik ez. Erreferentia bat enontzako ez, bakarrik iku inkontarari entzako ez. Egiten eh, duten lanai zugarria da, eta bueno, uste digu, azpimaratu dar da. Norbaite lan hona egiten badu eta, eta bueno, laguntzen badiogu, eskertu dar da nola edo hala eta kalabaza, urrezko kalabaza bat, eta 8.20 zuko entzako izango da, eta beste bi izango dira, eta horrean nion, irakurri da. Bera, sorpresa eta guzti? Bai, bai, seguro, urtero, beti pare badalde, azte momentuan ezaten direla. Eta bideena bukatzeko, eh, bai, izango dira, eh, amaia gire, eta adizente gorosti di, eh, eta bukatuko dugu da, batekin, eusko kubanoak diren, eh, los 3-2, bostok. E, muzika buskokua noaiten duite. Gure asmoa beti euskaldarratzaien euskal e, darratzaien e, topazeta ontan, beti izazena ipuinkon, euskal ipuinkondariak ganeak ez egitea. <gülüyor> Etortzago, unbilatu modun, eta teman berai entzatez. Baitxaldi, bertxorai, batzaldi, e, disultatzeko eta elkarrekin egoteko, erzitu egotetan abiltzak, zer egin dezakegu, zeideak, e, ose zertaz burukatu behar deuelka. E, bueno un mm. gara gure gure, bueno, gure naiak, gurezioak, gure, gure kezkak elkarrekin. Mai aipatzen ez da urtean bai pentsat elkar tu dugu. Garrantzitsua da esaten ari zaren guztiegatik, ez da elkarren berri izatea, elkarren proiektuak ezagutzea egiteko modu ezberdinak elkar el trukatzea." Ba bai, askotan bai lanagatik, ba bueno, zugu igual Beste kontalari bat atorrenean tolozara da guertzi mikesine lan adaukabalako besti ribatean edo ez? eskotan ez gara coinciditzen elkar. Koincidzen arenean pare bato hiru coinciditzen gara, ez gehiago. Gara ibat jaialdietan bai elkartzen ginen denok. Oen jaialdiak bihurtu ira bai giterdezo zure saiba eta juten zara etxea. Eta beste artistekin batera jaialdietan ez da bueno. Eh, gara esgardinak orduan guretzat oso importantea izatea, behintzat ba. horrelako horrelako itzordua denok elkarrekin egoteko, haki ba. guze egun aben eta noiz, eta i, euskalipu enkontarario, eh, bueno, zekize bat elkartuko gara, hori bat, hori tagos bat, zekit, behintzat, eh, bueno, intzingo dugu, hongo gara elkarreta gure energiaga, ba, konpartituko dugu. Hori azaruaren amalaguan eta beste bi E, ekin geldituko dira azarraren hogeita zazpirako bat eta beste abenduaren amabirako. Bai. Azarrako hogeita zazpia alpeatutakoa, turtel pultrona, postklasik ikustizunarekin, postklasik da bereu izitzaren esketo nenak. E, turtel pultrona, itendu bai umentzako, aielduentzako, publiko, zomila gantzako, regatik jarri dugu, atxaleko zazpitan ikustizuna, tolosako lehidorren. Sarrerakia salmentan dago, ekutsabankan, bueno, zarrerak hartzeko, bueno, betiko, oiko, bidetatik, bide diazalmenta eh? amarre euro jarri dugu prezio guztiontzako, askotan esaten igut, eta zago prezioat umentzako eta este aldo entzako, pentsa, amarre euro dira, umentzako prezio <risa> eta, duz, ordeinuko dute umeena, eh, garai hauetan gainera, eh, o sea, sarrerak denak ezun joroga mugatua dago, orduan, eh, haue bai, artista pio, pioat, ikendu lana atakia ez, eh, segun sarrera. Egun morriz eta baldin ma dago, sarrera, que inortez du eserten, jo, eh? Ba, nor galtzeu, ba, artista, bai ala bai, eh? Eta hor da, ma, bueno, ma, reuruko sarrera jarri dugu, pentsatzen egu ginearekin komparatzen, egu estu ikuskezunekin komparatzen prezio, egu, eskatik, on, ondo dago, ehm, umekin juteko, elkarrekin juteko, ehm, askarribili, pentsatzen egu igual betetzen dala, hasi que... Zarrera niba duzu ikusteko payaso, bueno, munduan oso ezaguna dela, mandala gutxi, zenda perrego neroa, eh, zizpazala marzea, barcelonakoak, xaritua eh, ez jaialdi askoretan bere bizitzagati, balazo sin fronterazeko funda dorea, oso kuriosoa da, nola sortu zano ene gehori, eta garritzen dute ganean, eh, bezakita referente dutxe batu, terpultronan, nire ziru ezagutzen, ezagutzen, ezagutzen, betortzen bada, nire ustez gertura dudar gara lehi durea. E, barkatu mai, nun ditugu eskura sarrerak, nun eskuratu itzakegu lehidorren bertan? Ese momentu hau da sare sozia, e, internetetik kutxa bank sarrerak hartzeko, e, da, bueno, dago sistema bat hartzeko sarrerak internetetik, interneten bidez. Gustuz e, hartzen baduzue leidor sarrerak edo kutxa bank sarrerak e, hortik ja dago eta leidorreko ikustizunetan ikusten daia tortel da bueno, zatea, leidoren, zaspitan, tortel poltrona. Bueno, Entzule le gustitzen zatea, zararen 27ako proposamena leidorren arratsaldeko 7 tortel poltrona. Aurrera bai, abendurako zer Bai, eta, bueno, urrengo gunetan, eta sortzita baita behatzit, urtel poltronak emango digu ikastaro trinko bat e, paiaso ari buruz, ez ikasteko profesionala, ba, bueno, erzakontze, gobetzeko gure lan, e, bueno, e, erramintan gehiago ikartzeko gure lanari, eraz aupari bat e. Eta bukatzeko zikloia, ba, abenduak amabi, e, bueno, urtero antolatzen dugu birakabareta bat, kabaret bat biratzen gauten dela zikloia besela epa bueno, ostengo convidatuan, ikuztes potente dira. Bai, mm, bueno, oiko agia paia, cona clown taldea, junior, gure met, ez da, baina dira. Ebai. Eta sta convidatua dela baz, Ruben Martín, bicikleta acrobatikoa, dizu herrizko artista, buska, ikuzte komoa, Stephanie Buchar, horeka, eh, ki tenitu El tengo cable de cena botín engañena pasada de semana en el estoso Joshua su político del Slow dance center en nuestro propio hop academy bat, Sergio dema en estación de Magaira Casireta bueno su sede Slow dance Center, un al de bate que digo digute muestra bats pasa que no la es y lo dibu al bat ere. Autopiken izango da, abinduak amabi, saspitar ditan. Barkatu mai musikalerketa hori, eh? jakinaraztenai nun hori kultura alertan dagoela bizi-bizi dagoela norberin lo arrapatu bat iman. Entzun da seta en la musika. Ja <risa> da beste behin, mai e, zorionak eta behondezuela egin duzuen e, lan guztiegatik egiten ari zareten lan guztiegatik eta eta prestatzen ari zaieten etorkizun hurbile eta luzerako prestatzen ari zaeten e, lan guztiarengatik uste sekulako altxorra dela ba herritarren asko artean jartzen duzuena. Ba, ni esker zuhei, eta ga gure ke izatea kontatzeko egiten duguna eskerrik Bezarka daztu bat eta egon polita izan. Bai, eta laien parkesmo xua telegerri. Beste bat bueltan potolo, potolo, potoloa. Ez que raitasko. kontra <tusurra> Ipuinenek besteak beste harreman saretzen dituzte umeak Eeta ipuineek harreman saretzen gaituztegu Oaindikhelbaitz Ekaitz ez dago aitzakirik proposamene asko mai gainean e, gozatu eta esperientziatik ikasi naidunarentzat Okay. Kaso honetan ataunen, eta eta atolosan, e, tokita espazio ezberdinetan. E, hori eztegu aipatu, aipatu du maik, autopiken, au, au lehidoren, au troskaetan, au sangregoliko frontoian, ez tegu aipatu horrek berak daukan aberastasuna ere. Bai, iaia etxean bertan ez, eta aldi berean esaten duzun bezala, ba, herriez berdinetako choko eta auzo auzo ezberdinetan ez e, iruditzen zaite hor erre ekarpen handia egiten dela eta maizk oso ondo esan duen bezela ba antzerkia edo ipuikontaketak entzun ikusi eta jarraitzeko esezik enkontrulako gune ere badira ez ekitaldi hauek eta eta bere osotasunean e, txalogarriak eta eta eredu eredu izan beharrekoak e, gainerako herri guztietan eskertuko abentan egin uten alegina artista haue guztiak eman e, izateko herritarrok eskertzen dugu eta artistek beraiek ere e, eskertuko dute ezta hau guztia josten e, egiten duten lana Bai eskerrona alde guztietatik ez dator edo etorri beharko luke eta hemendik e, nabarmendu ta balioan jarri nahiko genuke ba mail eta bere ingurua egiten ari den lana guzti motorra izateko, ez da? Horrelakoak ere behar bai ditugu. Eta animatu toki administrazioak e, udalak, alako iateak e, zabaltzera, ezta da? Hor badira zenbait e, udal, urtero, urtero konpromiso hartzen dutenak beraien herriak, hauzko e, eta sunen eta ipu ingintzen izan daitezen eta, bueno, ba, zabalduko bagenu erregeiagotara eta albalitzerri guztietara ba, orduan, ederra. ba Maik aurkeztu digu aurtengo antzestaun. Bos proposamen, bidagoeneko eginak, datorren aurriaren amaseian, zirko txosko, aurriaren hogeita bostean e, txango gozatu, eta urriaren hogeita marrean iluntzeko amaretan eantzokian, aldatzen laguntzen antzestela, na. Bargatu, birritan bortxatua antzez lana aldatzen laguntzen taldearen eskutik. Eguna bezala zuri ura, ura. Birritan bortxatua, oltzaren gainean izango da John Martinez, Txiki John kaixotan onge horritakara? Ezkerrik asko gomitagatik eta plazara zu egin Jon konta iguzun nortzaren eta nundik hurbiltzen den Jon e ipuingintzaren, bakarrizketaren, antzerkiaren munduontara. Bueno, ya bueno, bakarrizta gehien 8 urte dela matzat egiten eta bizkanaka-bizkarmaka eskarmentu hartzen joan horrekin eta hobetzen eta teknika hartzen eta hobeto idazten, eta Ba, eta gaur arte jarraitzen dut eta gero beste aldetik 2010garren urtean urte ba, batzuk neramatzan e, antzerki kursilioak eta horrela egiten eta ja pikata animatu litzen lehenengo antzeslana idaztea, eta gaur arte lau antzeslan egin ditut eta e, lehenengoa kenduta beste hirurak e, birrita murtsatorekin batera saio arroi orekin batera Emestortzi urte atzera bakarrezketa ezeta lanetena hasi sinela, e, zergatik ontzara salto egiteko irrika gogori zergatik publikoarekin arekin usnarketa ausnarketa horiek e, partekatzeko gogo beharrori? E, bueno, así batean pixka bat egiten duzu, bueno, gazteaz ara daukazu eta Bizka pentsatu are, ba, donostin doka kafean zoki horain dena, lehen kandelazan eta humorezko eh, bakarriz eta txapelketa baztegoen, eta punzatu nintzen, lehen aldikoz, eta eta ba hor kuadriatxo bat ere egin genuen, baion plaza hola, eta makri, eta ales, rabanal eta guztioekin, eta bueno, ba, ziginen hor holtzatiko holtzatik holtzatara mugitzen. Jonai Patos orduan gazteak ginen, baina gaztetasunari urtea geitzen balin baiezkiogu, ba adibidez iristen gara 40ko langaraz, ekertatzen da 40ko langarara iristen garenean? Bueno, ni ba eh, dela monologo bat egiteko orriguruze eta eta eskusa horrekin, ba bueno, orain ere ari neiitzenman aldeak egiten atzo bertan egon egonitzen Bizkaian Etxeberrian eta esan nahi da dudan bat zoaz e, mundu hori ezaguten, zure zure gorput eta zure burua obete ezaguten, e, erramienta gehiago antzerkitrazna gehiago zure barnean zartzen, eta eta gehiago gozatzen, eta gehiago kontrolatzen, eta zuk nahi dezun ikuskizuna egiten. Eh? Kontatzen duen guzt guztiak nola jasotzen du e, publikoak? E, atzo antzinen bizka hialdean, e, nola jasotzen du publikoak zuk kontatzen dezen hori? Bueno, ba normalki ba gustora eh bakarreztak ba Irri Farrez eta eta giro politarekin atzo gainera ba el, euskalako elkarte batek kantolatuta ba 50 lagun edo bildugu ziren eta eta girua sortzen da eta azkenean testua nik eraikitakoa ba azkeran ja pasaden urteko txaian egin nuen eta ja 50 emainalde egin dut za orduan badakizu zer funtzionatzen duen non daude kolpeonak eta orduan ba ja da jarri e, martxan eta eta disfrutatzea ez testuarekin eta publikoaren e, reakzioarekin Jonzuk zeuke sortutako testuak e, aipatu ez du lehen ere e, antzerki testuak ere idazten dituzula, idatzezan dituzula eta horrekin dituzula bizi-bizirik e, paper zuriaren aurrean jarri eta zein da antzerki bat idatzi eta sortzeko prozesua Bai, e, Otegizak eraten zuen bezala, beraketzeukan bildurrik paper txuriari ez, eta nik ere ez da zeren ikusten dute buruan azkenean sortzaile e, ba, bezala sentitzen duten eurua, eta beti dauzkazula buruan gauzak, inkietudeak, gizartan geratzen diren gauzak, barrenatzen dituzu, txakontzen dituzu, eta horri azkenean e, irten bide bat, bilatu eta bilatu behar diot, zeren bestela askotan ez dakiz nolagukatuko nuke, eta antzerkiaren bitartez guzti du dela arte expresio bat oso oso potentea, ba zure mezuak eta zure barrua askatzen duzu, eta ikus lego bati, ikus lego euskaldun bati erakutsi nahi diozuez, berak ere zuk sentitzen duzun nori, ea empatizatzen duen, edo, edo pixka bat hausunarketa hoietara egizten den. Eta lanketa horietan, bidelagun lagun hartuta e, saioa arroio, e, sekulakoa arremana izango dezue, eh? azkenean irudikatzen dudana nik neu behintzate aktoreak, e, aktoresak, holtzara saldo egiten duenean, bere burua biluzten dio, bere buruari, biluzten dio oltzakideari eta bilusten dio publikoari, ez da, e, nolakoa arremana dago biluen artean, saioa eta biluen artean? Bai, bai, bai, zugezaten duzuna, ez? azkenen ezagutu ginen 2000 eta urtean, antzerki jaialdi batean ezbinenean, eta pixkanaka konfiantza hartzen junginien, pixkanaka zugezaten duzun bezala barrutik bilusten bat besteari, ezagutzen nolako garen bat abesteari, bakoitaren hauleziak eta baita ere ditugun gauzonak eta eta potenteak antzerken erabiltzeko, eta azkenean gara pues, e, bizikluta bat, bat dela platuak eta bestea pinoiak eta jun behar da dena ondo, ondo ibiltzen, eta bide berdinean e, bion artean sortzen dugun hori, eta azkenean nikidazten dudan, eta barruan dudan hori berari trasladatu, eta berak ere zentitu barruan nola nik nahi dudan, eta hortikan ja bideratzen dugu antzezlana, lana ez eta azkenantsez lanoarekin gainera ikusi dugu oso potentea dela eta eta gure artean bai e, pisua handia dugu labatabeziarekin konfianza handia dugu labatabeziarekin eta eta hori holtzan ikusten oraingoan asko nabaritzen dela eh indez berdintasunik eh hundiena ari zarenean eta kasu honetan e, saioarekin antzerkilan bat asterazoa zenean hasi aurretiko Jon, nolakoa da bakarrezketak nahurretik eta hasi aurretikako, Jon, nolakoa da saioarekin holtzara salto egin behar duenean? Baga, bakarrezketetan, normal, kegote hitz egiten, ja, iru minutu hasi baino lehen, pixka galdetzen publikoan non dago e, zein dagoen, edo baldin badago graziosaren bat, edo berarekin zartzekoren bat, edo... E, edo oport joen bat edo kirolari famaturen bat edo horrela galetzen ditut galdera batzuk du monologazio aurretik eta an antzerkiarekin eta gehiago berritauta mortsatuarekin ba, egoten gara bakoitza barruan e, e, bestuariobal gauga, ba, bestuarioan edo aldagelan edo edo lekuitsi batean eta pixka bat egoten gara bakoitza jagure pelikuansartuta, saiioak normalkin musikatzten dut ja ez gera hitz egiten... Ja, hogei miutu falta direnean zelarenako, ja, uzten diogu bat abezarekin egotea, eta, eta, oztazun hori sortzeko gure artean, eta, eta gero ja, bera biatzen da lehenengo, ni gero agot, eta ja, martxan hartzen dugu gure, gure sormena, eh, birritan bortxatuarena. Urriako, gaitamar, eh, iluntzeko amarrotan, eh, ataungu herrian, zokian, birritan bortxatua, zer daukazuek? kontatzeko, paper zuriaren aurrean bildurri gabe jarri zinean antzuz lan ausortzen, zer da e, gero holtzaratu nahi zenuen ura eta zer da, benetan orain, holtzaratzen dezuna? Bueno, ba, biskaz dena sortu zen, hori, e, iruñako talde bortxaketaren gertatu zenean, ba, oso albiste impactatea izan zen eta etzen lehenengo aldiz horrelako e, bortxaketak eta horrelako erokeria gerratzen zirenik, baina bai... E, uste dute Euskal gizarte bezala Euskal Herri osoan asko sakonduzen e, gai bat izan zela eta as e, sakonduzenistantearengatik edo momentuarengatik eta eta borobiltzen zuen guztiarengatik eta eta pixka bat hor e, pasa den antzezlana ere eta honen antzetu genuen hamez zirko azal gaiia bukatuta geunden eta hor hasi nintzen pixka batitza borradoere batzuk egiten idazten eta irakurtzen asko bortsaketen inguruan e, nola E, emakumeak nola pairatzen duen eta hor konturatu nintzen bortxaketa bezain beste pairatzen duela gero epaiketara juten baldin bada e, biktima, emakumea, epaiketa batera juten baldin bada, aztenolako sufrimen du eta bortxaketa kasaten duen bere barruan eta hori da gehien bat impactatu nintzen duena eta hori piskabada kontatzen duguna birritan bortxatua ba, antez lanean e, John, bai gantzela nonekin eta bai nik esango nuke e, guztik inbeti dagolako e, esaten den zerbait eta pixuzkoa gainera. Ez da, antzerkia, aixia da, mm, entzulea badua, e, denbora tarte bat pasatzera, e, gozatzera, bestek egiten duten lan horretaz. Baina aldi berean, e, probestu nahi du sortzaileak ez da, eragin nahi du publikoarengan gan, e, hausnarketa bat, jarrera bat, hori bada, asmoetako bat, elburuetako bat? Bai, beti ere, beti ere. Ata honen egon gineenan bezantzatzen lanarekin naiz eta humore absurdoa ari buruzkoa izan, meszu asko zeuden euskararen inguruan, kulturaren inguruan, Euskala, euskalkien inguruan o, jorratzen genuen lan guzti hori, baina orain bai geratzen da, pues oso potentea dela haceren borchaqueta bate hori, hitz e, hori denok oso barruan sartuta daukago eta eta dela gauz bat eh ba, ba, ezinezkoa izan behar dela, gaur gaurrengo gizarteak aizten duena, baina baina zoritzarrez asko bertatzen dela eta antzez lan honekin ikusten genuna da gu antzerki talde bezala pixka bat e, estilo zaldatu nahi genuen, eta humore absurrotik ba, dramara potente batera pasaz, eta gero e, nik uste dut, bai eidagola jende bat ikuslego bat, junda itekela bo, e, txikiren bakarrez eta egiten duen bezala ikustera, ba, ondo pasatzeko momentu bat, baina uste dut, e, ni beintzat zinera asko guten naiz, dramak ikustera, gauz potente ikustera, eta antzerkian ere eskertzen da, e, bo, zaldi urdina bezalako antzeslan bat ere, ez, ba, drama jorratzen duena, Danik ustet ikuslego bati bai gustatzen zaio gauz eh pentsaraztekoak ikustea, gaus gogorrak, e, gauzak gausak barnean eta sentimendua mugitzen ditunak eta gure gure antzerki taldearen estiloa pentsat beti hori izaten da oteitzaren antzlan batetik hasita gaur hartaino. Eta norantz doa, norantz doa txiki Bueno, eh, nik ikusten ditu, behin elkarrezketa bat eh, entzun nione bari historie, esaten zuela, bere, bere ateratzen zuen, dean, disko bat edo, berarentako hori zela azkeneko proiektua eta orduan, eh limiterañoen amaitzen zuen bere burua e, bai artistikoki eta bai e, bai energetikoki eta nik ere ikusten dut e, birritan bortsatua ez dut a, oraintxe bertan beste goz batean pentsatzen e, bakarrik pentsatzen dut hau izango dela azken antzez lana saioarekin eingo dudana eta orrun topean bizi nahi dut tope emanaldi egin eta eta tope sorkuntza honez honetaz asko kostatu zaiguna eraikitzea orain gozatzea ez edo badakit neurua pentsatzen jarri badut beste zerbait egingo duela baina baina saiatzen daiz ez eta gainatzen eta pentsatzen hau dela azkenekoa eta honekin eh Jonbargarela topean topean ba Jon chiki 40 urteko langaren bueltan inizuen gehiago gozatu gozatu momentua gozatu egiten e, ari zareten horrekin e, ustu eta hustuara publikoa ere Bai, mila esker, eta mila esker, antzez tauni, behari, beti konfiantza asko dutela gok egiten ditugun antzez lanetan, eta sorkuntzetan, eta beti gombidatzen gaituzte amarotzera ataunera, eta espero dute ataunera e, jendea horbiltzea, eta antzerki e, batetaz gozatzea, eta eta gero bakoitzak ba, bere hausnarketak, eta bere bere pentsaerak eh, bueltak ematea horri eta eta laguntzea, horretalako eh, gara aldatzen laguntzea, ba, uste dugulako pixkatu topikoa gara, baina uste dugulako artearen bitartez gizarte eh, hobe baten alde egin dezakegula.: gula Hori daba izan gaitzezen e, utopiko lorgarriak e, behondizuela, e, Jon Txiki eta Eskerrik asko eta besarkadondea eta egun polita izan bai, Mila Esker eta egun polita izan zuke bai eta zebu gara ona pasa Zara, Urriaren ogeita marrean, jontzeko, amaretan ata ungo herrian zokian, birritan bortxatua obra aldatzen laguntzen taldeak, bikoteak eskainia jontxikik eta saioa arroiok. Gaitz proposamen dira eta beharrezkoa? Zolagarria, zolagarria Jon Martínez txikiren hausnarketak izan duzuen solasaldia eta dituen proiektuak eta, eta barnekezkak ez? Eta horiek gure eskura jartzea ba, oparia hundi badagurtzat. Zagon mendia Bastan boi barrat Urkitatia Nun bait sortzen da Txoko batia Iturbi bat Nurra ba tua euska kaitzo derra da eh oltza gainean lehen lerroan ekinen aritzen direne artisteekin zuzen e, zuzen zuzenan izketan aritze, realitate hori bertatik bertara ezagutzea. Bai, askotan e, ez da gitez, iruditzen zaigu hainbeste miresten dituen artista hoiek e, uki ukiezinak eh zaizkigula, ez eta niri asko gustatzen zaitez, eh pauso bat aurrera eman eta hurbiltsez ezagutzea e, artista hoiek, ba kanpo. Beste testu inguru batean jakin, e, ze kezkadilloesten jakin ez se barne mundu duten, ez? E, eta ederra da. Ederra da ba, e, gaur Jon Txiki Martinez o oh, Jon Martinez txikirekin izandako sola aldia edo orain izango dugun sola aldiaren modukoak bizial izate, da. Ipuin kontalari artista horietakoa da Maider Alzalai. Maider kaixot hongi etorri itak era? Kaixot ongi eskerrik asko. Sí. Maider, noiztik istik eh ipuingin za ipu kontatzen eh narratzaile gisa? Ba begira, e, profesional gisa ez hainbeste. E, Hala pausoa eman dauela, ba izango di eh hasta bat urte, hortik, ik hasi ditzala ja, bueno, animo nitzan, ez? Pausoa motera eta nire lana erakustera, baina 8 atzera ba urte asko, <laughs> asko, bai. Bai, asko gustatu izan jak beti ipuineen historien mundua, historia kontattze eta beti bidz, modu batia hobeia ez eh? eta lazio ba, badira urte batzu bai. Modu baten edu bestean beti ariritsu izan zera baina, orain dela zorzi urte erabakitzen duzu salto egite eta horri eskaintzea zure zure bizimodu ez da zure bizimimodu bihurtzea e, zergatik ea postu hori. Bueno, ba, azke, azken ba, bueno, ba, demanda bat bat zeboelako, ba, ziziaten, bueno, e, liburutigen e, zirkuitoatik behitzen, eta dut a bestea, eta zu, bueno, ba, baiazta, ba, está, e, ba bidea egiten, ez? Ez dakik, galka batek besteak hartzen dau, eta, ba, beti da gaur beldur bat, edo bentsan niki dienki dut, ez? E, ba, hori, pausus egin motiana, ez? Eta... <coughs> Baina, bueno, etorri izan zela baitez, ba, zidaten, azir, ero ba, oza hon, ere, ba, usuan dia izan zen niretako, ba, oza hon parte, parte izatea, e, bertako, ba, bertan zeuden beste kontalariak ezagutzea, eta, bueno, euren konfianza guztia eukinauen, be, artista moluan gombiratun induten, be, eta, bueno, ba, horti gaurrera dena joan zan, nora, esaten da, rodatuta moluan, ez? Eta, bueno, ba, gaur arte, Vai. Lehen Maider e, mailekin hiizketan aritu gara aipatu dugu aaroen hamalagoane narratzaileen gala izango dela topaketa e, z dakit parte hartuko duzun baina aipatzen genuenen horren garrantziaz, ezta narratzaokkipuin kontalariak elkartu elkarren berri izatearen e, e, garrantziaz zer ikasten du Maierrek besteen zer daukagu ikasteko. Bueno, ba asko beti beti, beti ikasten da bakoitzak bere unibertsotik, ez, gauzak erakusten. Nosku bakoitza daukagu zer erakutsi, zer aportatu eta noski oso garrantzitsua dela elkartzia. Bueno, bai bai, eta bueno, ba suerte ukioko dot eta horren bagalan parte hartuko dot. Eta bai, gainera pena hondiz gelditu ginan ba Covid azuntzoa negatii ba bertanbera gelditu biari zen zalako eta superposik e, baderriz e, hartu dalako eta egingo dalako, eh? Ze baita narratzaileen topaketa ere horrengo unean eta superposik, bye, bye. E, parte hartuko duzu Ipuña kontatuko duzu, Ipuña kontatuko dituzu, e, nola prestatzen du mai derrek? Alako saio bat liburutegi, saio bat edo egingo dizun hau nola prestatuko duzu? Bueno, galaren Kasuan izaten da e, historio bat, o, ipuin bat, kontatzen da, 5 minutu, 6 minutu hor izaten die, olan e, parte hartzaile desberdinak egoten gara, ez? E, ipuin zaio bat, nola prestatzen da? Bueno, ba, nire kasuan, ba, bilatu, bilatu eta bilatu, ez? Asko, asko irakurri, eta askotan aurkitzen zuipuin bat, izugarri guztatzen jatzula, eta gero konturatzen zara, zara hauzkotasunean ez du funtzionatzen, Bala probatu eta jun probatzen eta, bueno, azkenean importantiena zuri eltze jatun historioa kontatzia dela. Ola, ba, publiko ere helduko jako, eh, beti nik uste, eta, eta hori da, azkenean hori da lana. Da, sentitu historioa lan du, noski, lanketa badago, eh? eta irakurri irakurri probatu, probatu, eta hola, bailea. <laughs> publiko aurrean probatu aurretik Maider, e, probaketa hori nola egiten dezu? E, testatze hori, ezagutik ispiloaren aurrean, etxean beste norbaiten aurrean, nola jakin liburuan hainederra den ipuin horrek ahozkoan funtzionatzen ote duen edo edo ez. Bueno, bania <coughs> publikoan aurrean inaurretik askotan ba, nire buruari kontatu utzet. Baina claro, ez da berdina, ez? Eh? Niri historia gustatzen mahat nipozik, ba, horrek e, e, e, historio horrekin maina karo. Gauza da, publikaren erantzuna, historioen arabera dauken egitura, arabera taurirana, ba, beti ez da igualeltzen, ez daukan, ez dakit, <coughs> e, informazioaren arabera, eta gero publikoaren adina, batzutan konturatzen zara ez dena egokia, beti publikoa behar da horretarako, eta batutan izaten da, bai baipuint batean sartu historia hori, kontatu eta, esan, uf, horrengoan ere kontatuko egian beste adin baterako egokiagoa da edo probazioak egin berria publikoarekin, bai, edo, bai arriskatu behar zara, ez? Bero, beste batzuetan historia ba pentsatzen esuna egian inimo mmm, ez dela ondo elduko jokoa, esatez, jokoa da superondo, ez? Hori da. Azkenean da publikoarekin hartueman bat eh historiai bai kontatzia. Eurek ere laguntzen dute, osea, osea Publiko eta kontaladien arteko eh, zeha magia da hor, hor eh? duen hor probatu gara, bai du bain nire ustez. Maider, maider, zuri irakurtzen izun, ipuña kontatu aurretik zeure egin behar, duzula da, geure egin behar du lan bat kontatu aurretik bere barnean sentitu behar duela ipuini hori. <hazitzen> bai, nik uste, baiet, kontatzea zehoz ere saizula, hel edo zuetzako ez daukana ez dakit, ez dizula ez erresaten edo, ez, ez nik eskin dut hori egin, ez dakit ba, alde historia konta irakurtze dituzula, eta bueno, esupolita, baina bueno, ez dizal zaskorik esaten, ez edo ez zean esan, ez, ez dizu ikutzen barruan orte otzerrez eta normalean kontatzen dituzanak, bai, ya, benetan jo guztatu edo, edo, bai barra dielako, edo, gendur edo, eukielako mezu potente bat ere, bai, ez historia potentea dielako, ni bentsat Horti joaten nahi. Bai. Maide Ipuinak norentzako? Umeantzat, eldu entzat, eztezu hori egin nahi e, izaten eta denentzako dago tokia? Bueno, denentzako dago tokia, noski. Baina bai e, izaten dira, bueno, nirentzat e, aurrentzako saioak, saio familiarrak ere bai mundu guzti dienak Eta baita ere, eldu dienak ere, gazte eldu entzako ere, bai, e, usteot, kasu batutan beriztu inberdala bai. Bai, bai. Eh, topaketan zer kontatuko de su título, abintza naiz eta estikusuni bera kontatuko, Ze, zer daukazu buruan dagoeneko zerbait pentsatu galdima daukazu zer kontatuko diezu beste narratzaileei? Jo, badere ni ke esto te erabaki. <laughs> Badauzkat historia batzu buruan baina jo, ez bet erabaki oraindik. Normalean gainera olakotan izaten da edo momentuan ba, bertan, esker, ah, venga hau, ba, hau, es badu zigiro zein deke elkartzen, ez da Ba, dakit, azkenean, hori, azkenean momentuko gauza izeten da, eta momentuz, pff, ez dakit, ez dakit zerkontatuko dutzen. Horrek esan nahi du maider, buru eta barnea almazena handia daukazu, lau da, e, sorteko aukeratzeko aukera duena. Hortik egin adezu biztimodua, eta hori azken batean eguneroko enrenamendua da, ez da, eta behar danean horra da? Bai, hori egia da, azkenean, ba, denbora ekin, bai, gelditzen dia historiako horrez, eta zure barnean da. Mainbeste kontatu dituzue batzuk eta e, ba bai, ez, eta beti diga, e, bilatzen ari zara, orduen, bai, beti da horre repertorio ba, nik ez dut esango nire, oso hondia denitez, baina bueno, ba hor, txikabadet, bai, hor, bai, bai istorio batzu daude hor e, bernean, orduen, bai, aterako da zeo zer seguro. <laughs> Erdi, ilun, erdi, triste, lainotua, euri langarra ari duen goiz e, xelebroni, zei puen kontatuko zenioke? Goizoni? <coughs> Ai, bazdakit, orainola, goizoni, ba, dide, yes, ez dakit, etorri zenioran, lehen abururea zangotzut, e, zuaitez kusabala kontatuko nioke, bai, Ipoen jau, eh, amodio historio bat da, eta da, aurre eta zuaiz baten harteko amodio historia, nola zuaizak eh, <coughs> ematen dion daukandana eta aurrak goxatzen du ematen dion horrekin, eta elkarreko historioi eh, eta amodio historio mota hori, etorten jatburura eberra benetan. Basoaitz eskuzabala Ipuia, e, entzule guztintzat titula beintsat eta nondik norakoago hitzat eta bakoitzaren irudimenak egin dizaiola tira Ipuinari. Maider altzela eta mila mila esker eta eta segi, segi bizitzat egunerokoa Ipuin bihurtzen. Bale ba, ba, eskerrik asko zuei eta bai jarraituko du aldeun neurria meitza jarraituko du. <laughs> Gertu ez da undo egoten Nik badakit lutzaro bizi izan Aizelako lurraren eta zeruaren arteana. Obea da emengo bazter txikia unun, Egun sentiko sorriiek letzen zauzten nun txinaurria Epuinak ekaitu ez dira gelditu ez dira geldituko. Ez daitu gelditu. Nun araamiramak re trampa Eeta gure eliburtegiareari da potoltzen eta potoltzen bai eta asteburu guru honetarako emanduten eguraldia emandaba zerroberik ez, liburu eder bat esku artean hartu eta irakorriz gozatze baino. Itakako liburtikoa paletan baditugu jargiaren alaba, itaren etxearen ebaitan bizida, gauzen presentzia, argiantza, eskarmentuaren papera, bihotza ondiegia, mustxe, uberatxeese, eta balaukagu proposamen berri bat ez da? Bai, gaurkoa Oso rutira gabe, altxasutik datorkiego idoia granizoren ahotik. Kaixo denoi. Idoia granizo nauzio. Altxasua da eta nire gelako apaletegiari begira gaur ze irakurtetariekin erabakitzen topatu nauzuen ez tarritzekoa. Irakurtzen ez bada idazten edo bertsoetan topatuko baina nauzu askotan. Sortzen alegia. Eta irratsaio honen helburua ere sortzea denez neurri handi batean, hemenere nirekin topo egiterak kondenatutaz undeten. Uxue Alberdiren jenizio klin inguratu dut eskuartera. Liburu hau argitaratu zen urteko gabonetan heldu zen nireskuetara eta karino berezia dio tokari bat denez gero. Baina edo nola ere gozamen hutsad Alberdiren edo zein sormelanzukotu alizatea. Eta hori seda niri eleberri honekin gerdatu zairena irakurriko dudan enegarren aldia da, goitik behera hasi eta buka askotariko arkatz markaz zirri daukat dagoeneko. Baina aldiro deskubritzen ditut zertzela da berriak. Alberdik etengabe novela berri datziko balu ezala, etengabe azalberrituko balu ezala. Otarrain ertain bat seinalatu zigun, ez erarrar horik nabaritu ezken iona. Urratx txikiekin mugitzen eritzen aurrera eta atzera, saieska eta zangoak eta antenak inarrosi zituen. Ala iran zuen tarte batean, pixkanaka irekidura bat egin zitzaion bizkarraldean. Oskolaren kontra bultzakari zen zomorroa, uzkurduraka ereditze itogarrian armadura zarra utzi nahian, istura eragiten zuen. Aurreko hankak eta burua oskoletatik askatzea lortu zuenean, bizkarreko irekiduratik aterazen animalia, eta azaltzarraren alamenean geldituzen akituta. Eta miseriak entzunez Sagarrun doen Loreen zain Usu alberdurian jenis joplin Libur tegirako oru... Eka hitz doia ene garren aldiz, da irakurtzen Zuk irakurtzen duzu liburuak Ene garren aldiz? Menegarrenes ez ez, eh, pare bat aldiz eh, liburu batzuk irakurri dut. Hirutana ere bai, baina enegarren aldiz <laughs> oraindik ez dut libururik irakurri. Pentsa auriere errada sta eh, de aldiro aldiro idoiak aipatzen zuen bezala eh, koska egiten dizuten esaldi its eh, pasarte berriak deskubritze estarkat hartu eta enegarrenerako liburu guztia zuint du. Bai, bai, seguruenik bai. Eta ederra da ez, e, liburu bikaina den senyalez, e, lehen irakurraldian arrapatuko zuen, eta, eta gerriña hori ez, eragin, ba, bigarren ez irakurtzekoa, irugarren ez, eta berakondo esan duen bezala, ba, aldiro irakurketa berria, oparitzen dion liburu abaldimada, ba, liburu bikaina da. Ez nik ez dut zer uti gertu egon nahi, nahi dut lurrean etzan Zer uti kurruna Zer uti kurruna Astrotan ezena ipatu gabe utzi Euskadi sariak? Bai, zari dira euskala literatura mailan eta emandira, emandira urtengo lehenengo euskadi sariak. Eta hemendik e, zorionak eta behondaiela, saritu egi. Zorionak, Karmele Jaiori, inigo astizi eta mirene asiani, e, atzo bertan esan Karmele Jaiori mezuidez. Zorionak, segure erratiko itaka literatur saioan, zureki solasen aritzeko irriketan gaude? Aitaren etxe irakurri? Nik ez baitutorendik irakurri eta eta helduko diot, botako diotamua, karmeleri. Bai, nik irakurria dut eta eta gozatu ere bai, ez? Ikaragarri gozatu zaidanle burua da. E, Oso hurbiletik ez? Eta egiten digu, baina aldi berean gutxi jorratu den e, gai bati e, egiten dio, ez? E, arramazka e, gizon izateari buruz, eta bueno, horren inguruko Bai, e, bakoitza kokatze ez ez, eta nola, nola bizitxugu nahin bat egoera ez, horrela e, e, e, bizitxarko ezken ituzkenak ez. E, Liburu bikaina da, karmele jaioren e, aurrekoak bezala eta behar irakurtzeko gogoz nago, zukondo esan bezala ba, laster hemenitakan elkarrizketatu elkarrezketa Aurretagaztea literaturan, inigo astiz saritu dute joemak eta polasak e, lanarengatik gatik, maite berriak eginiko irudiekin ondutako e, liburu jolastia. Bai, oso liburu umoretsua, jolastia eta ganberroa ez. E, neurri batean, hitzaren zentzurik e, ederrenean, e, inigo berak esan du ezta oso, oso pozik eta gustora idazitako lana dela, bat ere sufrimendurik gabea eta, eta nabari da. Eta miren nazian lan literarien ilustrazioen kategorian un milion de ostrasen loaltu dela montaña liburuko lanarengatik? Bai, e, polita da, eta nike asko erreparatzen diet e, ilustrazioi, liburueke ilustrazioak dakartzatenean, eta horre ere lan ederrak sortzen dira, eta eta ziurra ere eder ederra dela, nahiz, eta E, irakurria eta ikusia izan. Carmen Lehaio, Inego Astiz eta Miren Asiain. Zorionak. Mm, bukatzeko kantu eder batekaitz. Bai, e, lehenago ere entzuna nuen baina Antón Lagunak eh lengoan eh bidali zidan eta eta aurrez entzun nuenean ba barrendu zitzaidan Agostu zoragarri hori, ez, Tarteka-tarteka antionek bidaltzen dizkit, belari gustatzen zaizkion hainbat kantu eta melodia. Neri ere gehienetan izugarri gustatzen zaizkidanak, hortan e, antzeko zaletasunak e, ditugu eta hau aste honetan iritsitzitzei danean, esan noen hau lanun batean gure entzulei oparituko diegu. diotikara dago mekoleta, Otxan diotikara dago mekoleta, atzora hau artean baiitza gordeta, Aioia ai, baiitzaitza gordeta Eleder lehenengo zeuzten arrapatzen dedanean esaten diote Kantu bat jarriko ute gaitzeko pari bidali dizuna e, begiak txiki txiki baldin baitu kantu hasi ordukko begiaak handitzua jentezkeo. Baita, kuriosoa da ez da. E, askotan, jakiten dugula ez. Aurrez, e, normalean kantua gustatuko zaion edo ez ez. Eta iru laburteko umeak oso oso gardenak izaten dira horretan ez. E, gustatzen ez bazai e, bere esaten dute. Eta kantu ba, kantua guere ba, asko gustatu zaio ez. E, baduelako, baduelako gustagarri izateko zer hori ez da. Bere lagalduzidan, norrarida? Norrarida kantuan? Mhm. Ba, Xabier, aburruzaga Ekaitz ezkerrik asko, aztegontako pari edurren honen gatik, ezkerrik asko Gaurkoko izpartekatzenetan ortsi egote gatik eta zuk eta entzulek aztegonten honen pasa, datorren hau Eskerrik asko eta berdin eta jarraituko dugu, opari berdien bila Zorion izan, datorren aztean e... aitzo lasa Norden, horrengo aztean deskubritxukatugu, aztegonten basa eta musua hundi bana dinoi, haio dut Hotsandiotik ara dago mekoleta hotsandiotik diotikara dago mekoleta antxorrau artean bai litzan gordeta aioia ai, ai, bai litzan gordeta Ezaitez abiatu galduko zarata, ezaitez abiatu galduko zarata, iristeko behar da bihotzeko mapa, haioiai bihotzeko mapa, jarraitu baizearen bandera pirata. Ganean ardaua zeruan izarrak, maiganean ardaua zeruan izarrak Jozuren antiparrak danon irri farrak, aioiai ai, danon irri Kopla sortu eta laguntzanak Espacio de morasarago Gugan tiger tu eta mundutik hasatu Ugarte va despacio de morasarago Ayuyayana gobernador Sueño arenos mo nunca lo Uarte bat espazio denbora zarako Aioiaian nago banago Soñoaren haspoatunuka naufrago Espanak moretzen da zerua urdintzen Espanak moretzen da zerua urdintzen Izar gorgik ara bat egun argitzen Aioiai egun argitzen San Bernabe bajo en Gordobil, al en San Bernabe bajo en Gordobil, me corre tal con Plaza Pamplona Dabil, ay hoy ay, ay Damboliña Dabil. Al chorra las fondo da la mecha desde